Hej kära lyssnare och välkommen till ett nytt avsnitt av Holgers Hörna. Istället för att leta låtar så tänkte jag nu att vi letar år. Jag snurrar på hjulet här. Det börjar på 1965 och slutar med 1985. Vi får se vad det blir. Då ska vi se, 80-talet, 71-72. 1973 blev det. Då ska vi se. Vilka var lysande stjärnor 1973? Ja, oh, det är svårt. Det finns alldeles för många. Eh, jo, jo, nu vet jag. Stephen Hardaway Jenkins. Han, han blev ju jättekänd, han. Ja, som Stevie Wonder alltså. Jag såg ett roligt klipp på Youtube häromdagen. Någon form av galade sångerskan från scenen kastar en slängkysk mot, mot Stevie som sitter i publiken. Och som han omedelbart besvarar. Ja, det cirkulerar ju en massa skämt på nätet om att han inte är blind. Ja, han kanske är blind men tycker det är kul med spekulationerna. Alltså han kör en massa practical jokes runt det här. Eller så är blindheten ett practical joke. Vad vet jag? Och jag bryr mig inte. Han är en fenomenal multiinstrumentalist, instrumentalist låtskrivare och sångare. Och ja, det räcker för mig. Give him love and affection To keep him strong Moving in the right direction Living just enough Just enough For the city His father works Some days for 14 hours And you can bet He barely makes a dime drop the floors for me, and you best believe she hardly gets a penny living just for The city med Stevie Wonder uh, som sagt killen han spelar ju massor av instrument och ett instrument som han behärskar till fullo det är munspelet hör bara på inhoppet han gör här på Eurythmics låt There must be an angel Stevie på mönnspel alltså. Lyssna lyssna även på kvinnan som efter cirka två och en halv minut i röstdrillandet Startar som koloratursopran och avslutar som kontra allt. Vilket röstomfång människan måste ha. Jag har inte orkat sätta mig vid piano för att se vad hon börjar och slutar. Men det behövs inte. Det börjar högt och det slutar lågt. Men Annie Lennox inledande röst är ju Även den. Helt fantastisk. Hör själv. Playing with my heart to an empty must be an angel Eurythmics deras första listetta i UK och, och, och kanske den enda tror jag <laughs> Där borde jag kolla till när jag börjar babbla ja, strunt samma hur som jag har jag sökt med ljus och lykta efter opra i låten men inte hittat ett spår utav det här en sån insats skulle inte gå obemärkt förbi så Uh, jag undrar, har jag blivit lurad av en synthesizer? Strunt samma, en bra låt är en bra låt. Någonstans runt 80 då började Dave Stewart och Annie Lennox uppträda under namnet Eurythmics. Gruppen var på något sätt intermittent. Ibland fanns den, ja, men ibland inte. Eller kanske som Schrödingers Katten fanns inte, men fanns samtidigt. Men 1992 påbörjade Annie sin solokarriär så då fanns den definitivt inte, kanske. Men, men sen fanns den igen 1999 då de spelade in albumet Peace där första singen *I Save the World Today blev en hit. Och efter en framgångsrik turné så upphörde gruppen igen för att återstå igen 2005. Ja, ja, det hör jag. Men jag har alltid gillat Annie Lennox så jag köpte såklart hennes solodebut, debut skivan Diva. Egentligen bara för den här låten för det är enkla men effektfulla synkoperade samspelet mellan det karibien inspirerade pianot och stråkarna där de kompletterar varandra så himla vackert och så Annie Lennox vackra röst ovanpå allt det här. Och så här skrev Pop Magazine Herlig och konstig poplåt med väldigt udda intro, dansande stråkar, imposant och självsäkert piano och på det den gåtfulla texten. Allt detta får denna låt att låta som ingenting annat låter 1992. On Broken Glass med Annie Lennox Nej, nu ska vi backa bandet Nu backar vi tillbaka till 70-talet Vi tar en låt Som låg på svensk Toppen 72-73 Originalet spelades in 71 av Jörn Magensen Och hette Foot Footify Möget Evert Ljusberg Salig i åminnelse Skrev en svensk text Och ja, då blev det så här Gäddar i det snuset gång i hela årens husen När Sofia spräcker sjolen i en go-go Det är klös i klarinetten när hon svänger med kvintetten på bevillda när Sofia dansar go-go Varje lyssnar. det är gång i bysten Hela salen brakar loss och skriker mera Och hon kan stricken där hon dansar framför mycket. Och musiken kommer loss med ett LVT-språn Det är bara glada dagar det är inte någon som klagar När Sofia dansar go-go i hela salen med Fria under veckan drar Sofia hem till fyra barn och man utanför Kumla Hon ska laga mat och duga och ta vara på sin sjuka man Är hammat ut med grabbarna och rumla Pysslar om och laga maten, det är alltid full på faten Det är bara att gå lös på isterbanden Hon får sno och, och ifrån måndag och till fredag Men en lördagmiddag kommer är det stopp Då får familjen tugga rester, hon ska ut med sin orkester Och på lördag söndag ska de spela upp. Så det är jävlar i det gång i hela årens husen när Sofia spräcker skolen i en go-go Alla tycker hon är läcker när hon vickar på sin häcker, alla vilda och Sofia dansar go-go Varje karbyrå och det är buljegång i bysten, hela salen brakar loss och skickar medan Höften på den rätta darren är det rungar i gitarren Och musiken kommer loss med ett lvd Det är bara klara dagar, det är inte någon som klagar När Sofia dansar go-go, hela Salimé Dubbi dubbi. Sofia dansar go, go med Stefan Rydén låg 15 veckor på svensktoppen 1972 med bästa placering som nummer ett. Faktiskt. Och 17 veckor på kvällstoppen som bäst med en tredje plats. En riktigt <hör> låt bland oss smågrabbar i Sundsvall på den tiden. <hör> hörde du? Hon spräckte kjolen. <hör> jag jädra i det snuset. Här om året så var jag på en pub i London. Jag var där för att kolla avatarerna. Och i bakgrunden så hörde jag den här låten. Jag kände igen den ganska väl. Och den ska finnas på något av mina gamla rullband. Men jag hade ingen aning om vad det var för artist eller möjligen band så när jag kom hem så googlade jag på referängen och fick träff men jag blev väldigt förvånad när jag såg vilka som har gjort den, ett band som jag aldrig lyssnar på under min uppväxt, Jag förutom då kanske på det där rullbandet men då visste jag ju inte att det var dem What are you doing tonight? You got no place to go Ja, du kanske kan din musikhistoria och visste att det här var The Osmonds. Down by the Lazy River från 1972 och som fanns med på albumet "Face 3. Låten skrevs av Alan och Merrill Osmond. De uppträdde dels som en kvartett under namnet Osmond Brothers eller som kvintett med namnet The Osmonds alla var medlemmar av Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga det vill säga mormoner under min uppväxt ja men då var det lite töntigt och gillade Osmond så det var en grupp som jag inte gillade men när jag tittade i backspegeln nu så måste jag säga att Ja, men det här var ju en ganska bra låt. Skickligt producerad av Alan Osmond och Michael Lloyd. Och de kan ju inte ha varit så dåliga. De har fortfarande rekordet på 11 guld- och platina skivor ett och samma år. Mm, inte ens Beatles kan slå det. Jag kanske måste börja lyssna lite på Osmonds nu och bli tonårig igen. Ja, men nu ska vi snacka om Noah Kaminski. Som han funderade på att ta som artistan eller Ice Sherry, som han också funderade på. Men det slutade med att han blev känd under sitt riktiga namn. Han debuterade i gruppen The Roadrunners redan 1954. Och det stora genombrottet kom 1966 med låten Cherry Sherry. Men han skrev även låtar till andra, till exempel The Monkey som fick hits med två av hans låtar- Bland annat den här som nådde första platsen på US Billboard Hot 100 1966. I love was only true in fairy tales and for someone else but not for me. I love was out to get me. What's the way it seems? Disappointment haunted all my dreams Then I saw her face Now I'm a believer her trace of doubt in my mind I'm in love I'm a believer I couldn't leave her if I tried I thought love was more or less It seems the more I gave, the less I got What's the use in trying, And all you get is pain When I needed sunshine, I got rain oh, Then I saw her face, now I'm a believer, not a trace Touting my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. And I saw her face Now I'm a believer Not a trace A out in my mind I'm in love I'm a believer med The Monkeys så han så den här låten. Ja, det var Mickey Dolens. <laughs> Men vänta lite. Nu kommer jag på en annan grej. Just när vi pratar om The Monkeys. Monkeys var ju en produkt av att man letar unga, attraktiva män för en musik-tv-serie. Men visste du att Steven Stills var på en audition när gruppen skulle bildas? Det här var ju en ren kommersiell historia. De sökte killa som skulle se bra ut i tv och kunde attrahera tonårstjejer. Steven Stills, duktig sångare och guda med nådad gitarrist. Ja, han föll på sitt utseende. De tyckte att han, han såg bra ut, men han hade för dåliga tänder och för, för tunt hår. Och det här med det musikaliska, ja, det var ju inte så viktigt. Men, men förutom det här så gillar producenterna hans utseende, ja, undantaget tänderna och håret då. Men de gillade också hans personlighet så de frågade honom om han kände någon som liknade honom med vad de producenterna kallade en öppen nordisk look. Men med vitare tänder och tjockare hår. Ja, Steven rekommenderar sin vän Peter Tork, som hade dessa attribut och som också var en äh, sådär, halvhyfsad gitarrist i alla fall. Och på det sättet blev alltså Peter Tork en av munkarna. Baksidan för Peter det blev att han inte uppnådde den framgång eller respekt som han kanske egentligen förtjänade. Medan Steven fick båda dera, i synnerhet i gruppen Crosby Still, Nash Young. Men han hade en solokarriär också, det ska vi inte glömma. Och vi tar en låt från Stevens debutplatta 1970. Och en rolig grej här, det är att kören bland andra består av David Crosby och Graham Nash. Då ska vi bara hitta den nu då. Ja, det ska vi finnas här någonstans tror jag. Här. Ja, här mm. If you're down and you confused, and you don't remember who you're talking to, concentration slip away, 'cause your baby is so far away. Well, there's a rose in the misty night. The one you're with, love the one you're with. Don't be angry, don't be sad, but don't sit crying over good times you had. There's a girl right next to you, and she's just waiting for something to do. And there's a rose in the blistered And if you can't be with the one you love, honey, love the one you with Love the one you win Love the one you win a dictate låt. Här bevisar ju Steven att han lika gärna kunde göra solo karriär. En grym låt från hans debutalbum. Men nu blev karriärvägen istället till stor del via Crosby Still när Cheng Yang. Steven Stills Love the one you with. Uh, ja. <laughs> nu får jag i på flera sidospår här. Vad? Vad var det jag pratade om? Ja, just det. Rättning mittåt. Tillbaka till Noah Kaminski. Det var ju där som vi var. Um, uh, han som skrev I'm a believer som vi hörde för en stund sedan. Men också A little bit me and a little bit you. Som Monkees också fick en hit med 67. Med en första plats på Cashbox Top 100. Ja, den här killen Norka Minski som vi började prata om, och det är ju inte hans artistnamn, men alltså han har sålt över hundra miljoner skivor. Fattar du? Hundra miljoner skivor. Och direkt du hör hans röst, ja men då vet du ju. Begin to knowin', but then I know it's growing strong wasn't the spring and spring became the summer, who'd have believed you'd come along.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 Shoulders, how can I hurt when holding you? One touching one. varenda trubadur i hela världen har väl den här låten på sin repertoar? och när trubaduren sjunger Sweet Caroline då sjunger publiken a oh, oh, oh. Jag var med om det massor med gånger och jag tycker det är lika häftigt varje gång Ja just det Visst var det Neil Diamond med Sweet Caroline från 1969 Men vem var den här Sweet Caroline. Neil har sagt att han inspirerades till låten efter att ha sett en bild på John F. Kennedys dotter Caroline Kennedy. Självklart googlar jag hennes bild och första bilden var en gammal kvinna. Vacker men gammal. Men sen såg jag att hon bara var 16 månader äldre än vad jag är. Så, alltså i vår ålder då kan vi ju betraktas som gamla. Och när jag kollar i spegeln är jag gammal också. Men definitivt inte vacker. Men jag är glad och jag hoppas att Sweet Caroline också är glad. Jag ser att äh, i min lista här året efter... 1970 då låg Neil Etta på 10 i topp med Crackling Rose som också är en bra låt men vi kollar vidare i den listan på tredje plats låg en låt som jag inte kände igen så jag letar upp den och jo när jag hör den då känner jag igen den ganska skön laid back låt Woodstock heter den ha ha ha. Set my soul free. We are stars. something to Matthew Southern Comfort vi skrungar den ganska skönt. Den skrevs alltså året efter Bodstok-festivalen som hölls 15-18 augusti 1969 att festivalen hette just Woodstock. Det var ju att den var tänkt att anordnas i staden Woodstock. Men om man inte fick tillstånd att anordna den där eller att den blev för stor, det finns olika versioner på det här så upplät mjölkbonden Max Jasker en del av sin mark som inte brukades till just den här festivalen. Han var en konservativ republikan som inte gillade vare sig musik eller hippis. Och orsaken till att han gick med på detta sägs vara att han under tiden han funderade så var grannarna som hökar på honom att säga nej. Och det här irriterar honom så pass att han beslöt att säga ja. Ja, vi har väl alla sådana personer i vår bekantskapskrets. Kallet tvärviggar på gott och ont. Men nu kikar vi på tio i topplistan från 21 oktober 67 Som bubblare ligger San Francisco. Men snart går den här låten toppa som nummer ett på både kvällstoppen och tio i topp. Ja, inte bara där förresten. Den låg etta på massor av listor i många länder 1967. If you're going to San Francisco Let's go. en låt som jag var eh, ganska förtjust i när jag var ung och ja, jag gillar den fortfarande. Artisten var Scott McKenzie och han lanserade den här låten på Monterey Pop Festival och den blev på något sätt en signaturmelodi för Flower Power rörelserna. Men nu ska vi kika på Tio i topplistan från 5 december 1970. Det, fin det finns fler guldkorn där. Men jag tänkte att vi tar den som ligger på fjärde plats. Eh, en riktig gammal fin pärla. Mm. Candida med Dawn en Tony Orlando. Andra låtar som gruppen hade framgått med var till exempel Knock Three Times och Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree. Vi tar en till från listan. Ska jag ska släppa det här med 10 topp. Jag tycker det är kul att bläddra i de här gamla topplisterna. På plats nummer 10 ligger en av mina favoriter från en tid då jag började lyssna på Ja, lite tyngre musik. Det här bandet hette först Roundabout och bildades av trummisen Chris Curtis som hade en, en vision av ett band där bandmedlemmarna liksom kom och gick som i en musikalisk rondell och därav namnet men den första att åka ut ur den musikaliska rondellen, ja det var Curtis själv på grund av sitt oberäkneliga sätt och underliga beteende. Men gruppen levde vidare, där fanns redan John Lord och Richard Blackmore och som ersättare till trummisen Curtis så rekryterades Ian Pace. Och nu börjar gruppen jobba seriöst och släppte det här med roundabout-tänket att det skulle in- och utmedlemmar hela tiden. De var på en kort turné i Danmark och Sverige och när de återvände till England då föreslog Blackmore att de skulle byta namn. Han föreslog att de skulle ta namnet efter hans mormors favoritsong som hon brukar spela på piano nämligen Deep Purple. Night med Deep Purple. Ja, lite tråkigt ju. Det är deras produktioner från den här tiden tycker jag. Alltså det är papplådebas och impace trummor som man, man vill ju att de ska daska som julskinkor i öronen. Äh, men de låter ju mer som popcorn i en i aluminiumkastrull med lock på. Nu valde jag ändå versionen med Radio Glovers Unedited Remix som har det absolut bästa ljudet tycker jag. Men ja, det är ändå med tvekan godkänt till skillnad från originalsingen som jag tycker har helt undermåligt ljud. Men det här är mina personliga åsikter. Jag kan ha fel. Jag har haft fel förut senast 1977 när jag gissade att kung Carl den 16 Gustav skulle komma bland de 3000 första när han deltog i sitt första vaselopp. Men nej han slutade på 5708:e plats. Svagt, tjabo och dåligt gissat av mig. Nu är, nu är tiden strax ute här och jag har så många låtar kvar att spela alltså man blir förbannad. Man... Satan Du din satans helvetes Jävla skit Jävla skit bon, lurk, läppiga skurk yngliga parasit Pottsork, snuskiga stork i ruttna rot i full av kork Av skum, och krum Du är så jävla dum Din uslag av, din slämmiga torsk Förnycklade, patskade skunk Förvanna mig, lägg, äggs, liviga drägg Skitstövel Slas, has, vidiga vidriga as Piss och pest och senapsgas Sopp, rot, helidiot Fan vad du bär igår Vi savlar bort de feta arskel Vågar dig aldrig mer hit Att dans skitstrapp Hör er din Saha Saha Saha Helvete Helvete Helvete Helvete, Helvete. Helvete. Det är det Magnus och Brasse. Ja, eh, min tid är ute Jag hoppas att vi snart hörs igen i en högtalare nära dig. Ha det skott. Hej då!